لام يكن صديقان ولكن وقعنا رجلن شيئ من ظاليم معالم تنزيل خبره لا خبر دا خازن داوی قبال صورت یا لوی و خیاور کوٹے تفسیر مظہری فولد جلال الدین سیوطی سر نکلی بچی تکلمت المحج النبي محمد و يحيى وعيسى والخليل ومريم فما شمتو کی چا خبر کڑی دا غت سوک سوگدی اغه شمار کڑی دی محمد رسول الله خبرې کړې وای والله علام جلال الدین یا 20 ډېر ورو نور خدای کويږي دوی نشي یلال الدین سیوتی رحمت الله خپل دغه چې دا خبره کړې ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلام په ماشومتوب کې خبرې کړي یحیی الله سب په ماشومتوب کې کړي او په ماشومتوب کې او خلیل او مریم سلام او بي ور کو چوالې کې خبرې خړې وو دا رنګې و مبري جوري جن سم شاهدو يوسف مبري جوري د جوريج هغه پاکون کې ما شوم جوريج هغه بخاري کې کوم حديث راځي هغه يوزه کې سامیان کې والخانې کې باید به کو غریب دې سخت کو دارو يوزه له موري ته ویلې بچي ا جوريجا هغه ته واځ نه کړ هغه ته موږ ورې په ماټو لاړو بیاو ته جوړیږي ځاګړې आवाज نه کوي بیاو یې جوړیږي ځاوي بیا و आवाज نه کوي وای خدای دې وشرمه وا دا خیروتو کړی نو اغا څورې پست یوزنا کار خزو چې تا رامن بچیر اور او چا ته پوسو ته چا نه وې دادو جوړیږي نه دا د جوړیږي نه خلکو غریبونه بار ته وېسته وای وزن دې وسره او کوټو له اصول نو دا واه کې دې ته دې ویلې چې ماشن ماشون په غیر کی که بچه او آیا چه پلاه دی سوگ ده اغای پلانی بند نو دغا برا آد چه شو پدی که دو جوریش اغا ویلیا خلقو من بستا کتا بس روز رو جورو که اغای زمان اغا جنگر جورو که س روز رو نشته مو بری جوریش دکوه چه جوریش پاک کون که اغا آدویسو بر اسلام اغا شاہید آمو و تفلون ایر وی هی مسلم اگا دا از سحاب الاخدود ماشوم چې په مسلم چه حقن الحدیس رازی چه اگا اخدود تا درکان دیتا قرزاولی وو ماشومه موری لد شاشوه اگا ماشوم دا دی ور نوازو جای موری جانت دیت پو من در آودانگا دی ور تر آودانگا دا اگا ماشوم پو مسلم شریف چیدار حدیسته اودان کی چې کوم نهواغه ماشوم چې هغه خپل مور شپه خلکو ترې چې کنه دازینو کار ده دا داوی و ماشیت دون شهاجی فراون تذروه را ماشیت د فراون د فراون دا نو کری هغه ماشوم چې کله پدې تنور منور زو آیا هغه ته به بنور زو په دقه وخت کې نو دې ماشوم مور ته چې موري دی وونه ون ون دا جنت کې فراون او نور دشي اوه رښتو بچی مہ جی و ام نو دا کی د جلال الدین سویتی خبر دی ا کوم چې بخاری حدیث کې نو دا شاهد پکې نشتا او زګا حسن بصری مجاهد ویل چې دا لوی سړیو کشرنو فلماره او کله چولې د قمیص داږي دا سیرکړې شو ارشاد په طرف نه قالو ویل دی عزیز مصر نهو یقیناً دا دا کوم کار جتا جوړ کړی دی ممته دي کنه دا ستر سو خپل چلول دی ستا یې خزو دا ستا سو مخ چر چلول دی ممته دي کنه خپل غیرت وجود دی دا زمستر رسولک غیرت وجو څو وینا غیرت نه خوخه پلو ته غیرت کرے و ولیاشوی یوسف مننه کی کنه علی صلوات و سلام پر دی غیرت و کنه د بل چل ویا خله توینه ومن ته جنګ کونه ایسې د 1000 بکر او چلول لري وګرا مين مين کې ریکوم نو ته ادبونه بیگم سره څه شي کوي بیگم تعظیم لپاره مين کې جنګ کونه د 1000 کنا دا ستاسو داسې کړه چې من ته دی او قسمه ادب لپاره سمول تعظیم نه پا انکه دپن ازیم یکنا ستاسو مترو چلول دی لري یو خزو ارزن دا مشهور مطالعه د خزم ماکر چي دي کنا خروار وي گدن دي هرځه مي گدن د گدن چي ته ګوښ دا دانه دل, دل, دل, دل, دل, دل. وي دي وي خروارو نه ماکرونه دي ساس به لوي دي او ان نقيه د شيطاني کانا ضعیفو مسيله نو چي د شيطان ماکرس دي ډير کم دي ادل ډول شي نقيه ركن عظيم د خزم ماکر دي نه وي دي نو مقصد دا جاي چي د سړوپ مقابل کې د خزم ماکر دی او د الله تدبیر په مسله شیطان مکر ډیر کمزوري دی دا څنګه دی چې شیطان خو د خوځو پلان دی پوه نوې چې شیطان د مکر نه د خوځو مکر ډیر لوی شو خو د مقابل کی او د شیطان مکر کمزوري دی الله پام تو تدبیر مقابل کی خپل خوځې ګیرسه بیر تاجیزه مصر ویلیه دی د ترزويده د زليخا ورطا عارضان هازا ایسوپا ده ده خبرنه کیه ده ده خزی با ارطا ارطا وی خوز رسا پاسا تا سکاوام رسا پاسا تیر شیطی مطلب ده ده ده چه ده بچه دال مویا خیر ده ده چه چکری جاگه کری ده خو نور چه دال اونوی خطایی خود خزی نشوی ده خوز تاشم زان ساتلی ده نون گورا چه تا چه دال مویا عارضان هازا ده نیرازو تا خود خودتا مدلو، اے خودتا واشتا فیرهیزان بی کیو رانی دے کده دے بخن وغار ده خوابن دا تروزوی شکن بخن وغار یا بخن وغار یوسف نا یوسف سر تازیاته کده دے اور رانی تا کده دے بد کردی تا کردی خود بخن واس وان اگر دے یوسف علی اسلامنا اینکی کنتی من خاتین یکنم تی خطاکارو نا یا وستاقیری دا زنا شکم دینو پرطولا دیانو کی قبیح دے زنا پرطول اگر کموشت آسیل اخل زبان چیتا زنا کئی نو دا زنا قبیح اقلن دے زنا قبیح هرچا عقل چی کار کئی نو دا اغوپنی زنا سرے زنا اگر کاپیر دے کمسل مسلمان خود خودوطا قبیح ہوئی خود کاپیرانو پر نظام زنا سو کابیہ دې او که ته وایې چې مسجد باندې کې او ته روزپني جنا کابیہ نه کنه نو د خپل خپل خالص غړي دیار ساته خوري خراب کړې دی ولایت کړا او حتا جناوي په داوګه کې نو کابیہ دې پر حیوانو امام بغاری واکاز ګر کړی دا خپل کتاب کې چې شادوبانو قیام در رجم شته شادودان ګمچشت راجمشتا زینبا نیخزوی چې کوم نن راجم کړي وا شادودان نو په هیوانا د جنا کا به دې پرېدل دي څو نو به دا نو دل عزيزه مصر څو ویلې خزی تزلیخات ته چې حقوق بشر دی په ما کړی دي انکه کونت من القاتین د بشر حق دې سبا محمد څخه لري پایموکړه برنا کده جنامه طالبہونه کړی دا خطاکار اے خطاکاری بے پیکه نه مخنه غړب خبر ختم او زه بل په راځي وقال نسوتن فی المدینۃ ام راتو العزیزہ و یې خزو فی المدینۃ پکې لیکې په مصر کې په مصر کې چې کمینه د پدی فدالانو سجوی په نوښ وزیرانو خزوږي قات فدالانو نه دا مونږه چې د وزیرانو د مشاورینو آدانه د غټان خوځوی پویلو شې جنځه خجریه مقاتله یو د دروانچې د بچو یو دغه چې کوم نن اغا ساقي بل هغه ناربای ابل چې د موتی سپرډن د جله دغه خځه او بل چې کوم د سیاست د دواپ د جې د حیوانات د دغه سرپرست نهي لکه نوو څه سپیچ څوک ساتي کنه هغه د سیاستو د دواپ وې ساي سو د دواپ دوا د دې نلابارنج کوماسو نه ساتیا چې کوم نن دا څه شي ساتي ډیاوز ما چې به دیتاسه 26 ساي صد دوا بو هه 26 غلط دی 26 په کار دی ساي صد دوا بو دا پنځه خذيري جو متر موکړه چې دا وسنګ سړی دا یی شو د قطر وای خدای خو په ډول شکل دي دلکیګ نه او د شپه باڼه جوړه کوچې زليخا به با بدمانو ته زليخا ته وای شي خو غلام سره زليخا دوه شینه به دار او به مومبان ته ماشوکو دا څنګه سړی دی نو دکوه چې او چې نو ويل فلم دی نه چې پکري کیم راتل عزیز دي د عزیز مصر خذا توراویدو فتا مطالبه کړی د دستون غلامنه ان نام سیداوی د نفس قدشه قطاع حبا یاکنان صرکره داگیاه پرداده جده دیر محبت دواجانا اینو منگلن راقم غیم اغلره فی زلال موبینا کارا گم رایی کی وغط قطاع کارا دا چه قبل غلام سر جنا کئی یو طرف تا خاونم شتا که خاونم شتا که خاونم شتا که خاونم شتا که منگو منبلاد سوویلوه و خاونم شتا ده ابل طرف تا خاونم مامای شتا و وزیر سیب ده وزیر دی وای او وزیر امناڅکه چاغه وزیر خزانه دی پښستاوی وزیر خزانه سعودي خزانه او تر هغه دوه د مطالبه کړي د پخپل ګره جنا پخپل مطالبه کول دا قبیح دي داله بل او بیا غنا ک جنا کول خپل مشسر کړي غلام سره جنا کوي فتو او عن نفسید غد نفس مطالبه کړي صراحتن او بیا دومره محبت جاتول چقدر شغفه ها داقی در زکر پردش لولی دا او یکی نز منگوینو دیل را قط بوم رایی که وګړه مکرو نا بوده ایخزو در حد نزیاد کلای چه زلیخا واری دا بی مکری ندو دیو داقی بات مکرو تزک ویلی این جوزی رحمت را رایی فرمایی چه دی داقی زیرا گوندی کرده چه ایخزو د خدا چاته شوی دا خود آل چا تا مویخا دا آل چا تا مویخا ا ماسیواتا جو جرو مایلی سنونا نو بل زکی با هیچ زکی با نو آیو چه کم دا گودر بی کنن دا خزی را جمع شی ای خوری ای خوری ریسنگ جلی ریسو آی خبر نیتا ای پلانی زکی دازی شویده و دا غیبتا دا پرادی آی با پیسو با دی چکا مینو دا خزی پا پیسو اخلی گورا خوا لئی ایدی خبر با یادلتا و اخلی منزایی عطل وګره غیبت سره چې کوم دی نو هغه پروژه जिल्हा څه غیبت پروژه کوم غیبت کوي په هر واکه غیبت کوي نو خصوصا د زنانو کې دا غیبت ډېری هغه غیبتونه شروع د زکو سره تدبیر د مکر سره وک فلم ما سد بمکرہنا آیا مکر حقیقتو جو چل ول دین پر جوکر چې یوسف تماشو کو هر صلی د الیهننا سړی وله او تاسو لاشي چې وینرو داخج راوړی ژوند مېلمنې بایستې روزمات افطاری طالټي د داغه طریقې سره ډوډۍ ولو وکړه واه تدا تلوونه او تاريولو وکړه د پاره څه شي تاريو کو غړغړ چې وینرو میزونه او غړغړ زمان سه به د عدالت کې آغا ولید وزیرانو خجلي کنا بیګمان دي متقأن او زید تک یې والو او ورک هر ویتا مېونه د جون سکینان تیر تیر چاکو چیغه تیر چاکو باندې پیداګړي او مې ویووله پیداګړي ځما سه بیا خرمازي یا تربوزي یا مڼې شکم نیوی چې پدې چې دا باندې اوسې کې تیر چاکو باندې باندې هغه مې یا متکانا هغه خدا کی شي ان جنو دا فروټ فروټ وی او چې چاکو اوسې یاګه متکاو یا خراقنا متقا واتت كل روايه امر كاربي تامينو نجن سکي نانو شاپو غاني وقالت ازلقا والخرج عليهمنا روضه بچياله روضه او خرج روضه عليهننا په يخ زبانه فلا غفروا خيران نو, نو دا نه وي چې بارته جناصري کنه خو صرف دا وله چې روضه کنه انته روضه چې روت وي دې نو چرن و ديسبه سموري بادارو ونه دي غم سه بوه وراغی خود سخ بروچی آگار جنگی نو خزی بامر آبانی چل کئی فلا مار رائی نهو چې چی یسو بالی سلام پخپل اگر دول سنگار که چی دیخز اولی حسن کی پخپل جامع کی چې کله اولی ده تا جی پسار دی دسروز رو اها دس روز رپغاړه ده اود دس روز رچګمندو تعالی قیمتی درې خمو جامعه غوستي او باملې دس روز رپلاس کړی دی شاهی چګمندو لباس زغ دا زماني داود په چانو لباسه نو س... رنجي پوری کړی دي چې نګري دي یكى رچګان سوچا دمن کړي او جدا وره ده نو بابا داغه وو تاسو سې دي شي فلما راینه کله شو تولد دی, دی خزوغه اکبر نهو اکبر نهو یو مندا کړی دا هيج نهو ای هيج نهو که. اگر که باز دارد کهی خو دقا معنی در اکبر نو, اے نو ای اعظم نو یا اکبر نو در معنی چه وی ریده لداغی پر ریده لسه اوش والو تا بی آلشی بی اوششو لیداخذی بلکل اکبر نو وقت تانه ایر یا اونا در در خود لاز که در غبر کردی و گنزولی خواه حکمت عملی کرده اللاز که چاکوار کرده در اغا دسی دسی اغا تا بوری و در تلاسون رو طلغد وقتان ای دیوونه ما قلنا ویله حاشا لله پاکید الله لره چې کله ویش کړه ته نن الله شنه ټول څګړو او چار منشار مولوی او څګړو او ویله پاکید الله لره مازا بشرا وداو انسان نو یو وخت تا و د دوم دومره د خسن تا وګره باچي پرانی کې وسیدل تا وګره د زله خو خسن تا وګره او زنان ځان بچ کول تا وګره نو خو ماړو دا چې د پرشتہ دي معصوم تنه ک سړې و دې بخه ما په دې کار تا ما دږي ظاهر کړې و دا بل مسالم ملک فرشتہ ډیر خسته وي کتنه او د زمو دماغ کې کوه ناس را چې دا په پییان څه دي دا د بادشاہل دی د بادشاہل دی د بادشاہل دی بادشاہل خو خا زمو دماغ دا وایې ای دا د دوی د او غټ غټي داړې چې د شي دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا د ډیر یو خیالي چې یو صورت کې تشکیل شکل په دې دا, دا. دا وکه کارٹون دے دا شی مسنوی جوڑ دے مسنوی ایلا ملکن کریم ایلا ملکن کریم قولت ویلی زلیخای دا آغا سڑی تاسو ماوی بدناموی کرن دا آغا سڑی دے قولت آغا زوان دے قولت زوی او دا تاسو تا یا خزو اللہ جی آغا زوان دے چلون تن نی فیهی تاسو زو ملامت تکڑی مان دا دیو پرشکی دا دیو پر محبت کتا تاسو ملامت تک هو الشيطان وي عزل العواز لخو حول قلف بالطائه وهوال أحبت منه في صودائه متنبئ ويكنا ملمتيا دا ملمتيا ويونك يغسو ها عزل العوازل حول قلب الطائه احیران زرنوی چا چاپیر داشی چنلی او هاول احبت منه فی سودائه دماشقی من محبت دا دننا پا مرکز کی زینی ولیوی یا عزل کفیل ملا معنی اللذی عزناه طول سمقامه و شقائه ای زمان ملامت یاو این کیا ملامت وامی ما عزناه تولو شقاء شقمه وشقائه وګرو تا یازل العاشقين دعفۃ ازله الله کیف ترشدوا دا محبت کمال محبت شریه د زلیخا دا دغه اختیار کی نو په نو جدا دغه اختیار به اختیار محبتو خدای چې ګنه زنا تا ما دا کول دا کم دی نو دا دغه اختیاریا معلوم زنا ته دعوت ورکول اختیاری نه خدام محبت او عشق چې کمدې نه زاد دغه بي و اختیار نه دا د بغیر اختیاره د محبت قالت فاستا ماو مطالبه کړو او بد چلی خو دې ځان ساتلې پرېسمت شي ما سره بدچین نه نه کړې ځان ساتلې پرېسمت نو د یوسف عليه السلام پرېسمت باندې مشرکان هم قایل دي د پیغمبرانو پرېسمت څوک قایل ني مشرکان روستو خبر از جمسلمان شوی وان کنوا خوفاست ها سمازانی پریسمان کی وصاتو که چه تراب کارونه کی ما آغا چه آم روزو کوم لئیوز جانه نخمخا با جل تولیگ لیشی یا با شید زریزو کلیشو نا دا غصی بریزت کی بیا نپرید ما یا با جل تولیگ ما یا بچه اوه همه وطکو ما که پریدم زما حاجت چه نای نه زب قالاج یسبای سمټې شو دغه زو څلوي خزی راځم کړېږي غا 15 زو وزیرانې دکنن د وزیرانو خځې دي 15 ده شي او دا نورې وسره تم راځو تم راځي کوم نه نو دا فکراله ملمانوي څوک اسمه یو بڑاځا وی ملمانه دواپسمه یی یو ترازه یو تم راځي یوسې ترازه یو تم را یو سړی لا وړوړې کړې پوه شي نو بلبام راغړې بلبام راغړې بلبام بل بام قشابه ته جوړ کړی ملاجیر دا سلیمان زان له ډوډۍ کړو ټول شي وزان له مقاله لهکرو سره غي سرد لهکرونه سرد لهکرونه څنګه لهکار دي یو دغه پیدا کو ملخه سلیمان صلتو السلام سرد لهکرونه تللی دي چې چا چي ملماي د ملاجیرګو هغه بر خطه دا ملاجیرګان سینه توو وزو او ګورو زو او دا پیغمبر کم پیغمبره کوه کمي کنه خو ولا ختمي دون دیا. او قال اری خري او دا خروه او تا چطه ای با دا راس ملمستیا کئی یاو چرگوڑی تا چو کسان را جمع کئی لس کسا و شل کسان را جمع کئی نو دا تمرازه کی چو خزیوی تمرازه کی چلوی خزی را جمع شوی او روڑی چالا کڑیو پینز کسان را روڑی کڑیو پینز کسان را روڑی او نورو سرا ملگری داغو ملگری نو څلوي خلوی خذو شي نو څلوي خلوی دې یو کنه خاصه بشتیا وای کنه او بيګم سه وزير سه بشتیا کنه دا چې څوی تا دوما نه او کله کله زمونګه پامون ته کې وکا خیالم ساته نو یسو با سامیچا خدا د پسخ اضاب وقت مار مخیوه ووست دراتا صلیبی رخ شوی نو قاله ویلی روا اسجن و حب ویلی دا جل ما تره خوخ ده ممد آغا خبر نه را خزمان ماند مالا دعوت را که یا دعو ننی حقور اصفیت جامع شو کنشو معلوم دا شو بدفلی تا د طول خزو دعوت ور کرده یسو با سلام لدعوت تا در بدفلی طول وایل لا تاسو په کوانړو د ایزمانه د جودا ماکرو فریب یا الله ز بشری ما او کمزورې اسبو الینا او دغه چګندرو ده بد فېولونه بشری ما یا الله په پس تجابه اللہ قبول کده ده ده فریاد فصرفا عنه وارولا داغوین قیده هنه داغوی آغا خزو تدبیر بده این نهو یکنن اللہ پکه هوا سمین و آغا عوردون که علیم پویده قبلون که رو پویده سمین کمارده <coughs> قبلون سره سم بدا لهم بیا پا تولگی ده دیخل کتا پس ده آغا لدلو ده دلائلو نا دلائل جاوک متعلق کرده در پیل چه اوکتا چوش اوکتا اګه په لونو څو کا تلکام دلایل مطالعه مطالعه د دیش مطالعه د سیبا چې یوسف معصوم دی یوسف به ګنا دی او زلیخہ پریخستونکې نه دی یوسف لره دا دلایل چې ته پتهول لګیرا یوسف هم نقالاریږي خپل داینه جگہ ته امده چې ګنا او زلیخہ هم نقالاریږي نه ناخريږي د یو کو مسکی بېتون راوسته لشي دوی بېتون نڅه نه راوسته لشي نو یوسف به جیل ته کو څو ورځو نو لیاس جنون نه هو حتہین اجل د بابا چو یو واسطه پوری یا تینځ کال یاو کال آیا یو زمانہ غیر محدود یا تینزورې جی اوورې جی اباز راځو چې رئیسګمینو یو افته او صرف خود د جوړ په خیال کې دا اوچدا افته دا لپاره یا شمله دې دا لپاره ممږ شیل ته او دا خبره بس شي ساده شي ولې په کله کې دا خبره ډندولا غوګېدل دا چې آری وخت زوی چې دا سې کیسه ته وبلې دا شی وبلې دا شی یو نه یو کاټې خښي مخه مخه پکلي کېدا شي اوازه خړیږي د دې اوازه د ورکو لپاره جلتلې ګلوړی ودا خلا مو شې نه فته یان جیل چې کله نه هیڅ ته یوسفاصم چې جلتنه نه وته د جیل چې کمهغه مشرو مدیر مدیرو سې جن څوې لتا سوتا سپورن اغاور ته وایي چې یوسفہ د جیل شړې دا دا. پا دے. دے او په ده چې زما په پسر باندې د بل جواب دی نو زتا ایله کوله خو نشم زکه زور د بل چا دی او پما باندې د بل چا سور دی خو په دې جیل کې د نن مکمل ازادي کوم کوټی لورځي او کوم دغه وشي کې دا صافه ده زه دا مزي کوي لوبیا رسول الله صلی الله علیه و سلم به یو کټه لورالته مدعوت ورکاو بلکې لورالته مدعوت ورکاو بلکې ولې داوت توحید د پیغمبرانو مشي نه ده کنه هیڅ کله نه قلارېږي پیغمبرانو د خپل مسلحت یو لورال غلې د هغه خدمت کړی دی بلته پوس کړی چې بابا تاسو سره یو دازبندونو مریضانو دازون مریو کنه مکاریم الاخلاق خو پیغمبرانو په قسمت کې رسیدلې کړي ژوندام ټول جلیانو ته چې کوم نه داغ شو ټول جلیانو ما شو دا وی ملګری ته نو دوا لکان دي ادب باچا خصوصي چې کوم نه داغ دی یو دا نن باید ډوډې براوډلې چې کوم نه پټیکل صاحب باچا صاحب لا او بل هغه براوډون کې شربت ودا شي کوم شرابونه به جوړول دي خپل mesti سمجده دا کړی دا چې دیلا چې کوم نه ظاهر ورکول غواړي نو زهر نو دې نن بهي هزار په دې ډوډۍ کې غټ او دې شر شراب چې دې نوې چې نن زغنه غټ کوم کنه او چې دې اوسه په دوړو باندې دوړو ونی و چې راو سل دې شرابې ته شراب دې اوس کا هغه خړط کې تیار کړي اوس کا نو غټ کړې ظاهر کړه او دې نن بهي ته چې توه راغې نه کړم ای وخره وای نو بچان آرامي تا پريکې څخه چل کړي ورته مې کوم یو شیلہ یو شیلہ وي ور کاږي تم مون شو هغه چې واقف پر اوس انت نه لې چې صفايي خوشي یا بیا به راوباشي کنه زه په تن شي خبر نوو مينہ محبت جو شويره يې صلي الله عليه وسلم سره قال و الله دمه يوذ جنو زينه ما شروخمن او زه په خوب کې خو میولې ده يا حقتا ندي له شي ما ولي ده چې جنو تاومه نه چوله عمر شراب شراب نه يا سرکل نه يا شراب نه وقاله الاخر دبل وله چې زينه ما په ځانه نه فوق راشي په سن میخي دي خبز نن روډي او تاکل تر مرغان را دغه نوخري خبر راځم ته دي پنځم بني نو غینو تعال دني ته خست خطا درکې یا خسرې یا چې کوم ډول منسره یې نیکی کړی دا او تاسره زمونږه مینا محبت ته تاسره زمونږه سره دتله صبح څنګه ته وي چې تاسره زمونږه دې مینا محبت ته اوه سوال دې ته جو محبت را سم کووي ولی مازه ژه محبت کړې ده خیر مان دې مونږ پلار له ځما په لاره سره محبتو کوي ته تو غرزاله ما ازله قایره سره محبتو جیل تر وشته او تاسو محبت غوړه قبر ته مینا نباجی او دا محبتون نور نمانم دشا خو خیر آواج جخست نان سنجی قال ولایا چی کوم تاوان نبرہ تاسہ خورا کی شان چ روز ار عزت در دش تاست مگزہ بخبر در کوم دلی پنجام بانی مسجد رات روز زالی تو دا چدی میما دا چن دی چ اللہ منی ما خودل رب زما او دا مسئلہ اوس بیان دی دا مکی بطوری ان خپل زان عارف کول دوبارہ دا خبر وکلا وری تاس زما مقام نہ خبر نی امال اللہ تو سم قبر کرے نبوت او پیغمبری او دا بطوری معجزه در کوم دموجه زو ده غیر غای المغیر نو به اتو معجزانه تور سره وته خدای الله ته دینه دا معلومه شو تفسیر مذهبی وای چې کله یو سړی استاد دې دغه نه خبر نه کنا ساده مقام نه خبر نه نو ته هغه سړی خبرولې شي چې زما مقام د شي دې او هغه بیا استفاده کړي نن کوله بشیر تا یوسف علیه السلام خپل مقام خو د چګرزه مال الله علم مذهب و دین دا اغا قوم چه اغا ایمان نرادی پر الله وانی او دید آخران نمرو چیر جاو کعپی رو دید نو تا بری انیل موسیقین یوسف برای ساموی چه دا عمل میبادی شییم موسیقان را ما بیزاری کرده کرده وتبادل تابی ایمان الله تابی هغه دین د زما د پلارانو د نه کوم ابراهیم علی السلام او یعقوب علی السلام دې د پلارو د نیک شپه دین باندې ما چاګي ابراهیم او یعقوب دې ما کانه لنه نه مجلس مونږ په جشرو کو د الله سره یې دا جړه فضل د الله دې په موږ باندې په خلک شکر نو واسې د الله د توحید په ځای شرک ورته دې د الله نعمتونو کې ناشکریا ګینو په یا صاحب ایسی جنی ایز مادوا ملگرو دجیل <سؤال> هر بابون ای آغا خدا یا چیز بیلا بیل <سؤال> دی ازان ازان دروہ دید پاید تاس امکرار کردی خیرون دا گوده دی کنا اغا یو اللہ الواحدو چیک القهار دیر قهر والا زاد دی کاغا خده دیر خدا خده کنا یو یو خده کنا رب واحدون ام الف رب ادین و ازا تقسم دلومورو فلا رزا ادين ولا بنتهي فلا سنمى غنیمه بلي غنم ان ازورو زيد بن نوفل بداويل كنا وذا فدير خدام زس کو زماره لپاره يو رب بس ته رب الله تمر رزا جميعا كذلك يفلو الرجل البصير دملا توزا پرخيلي دو پیار سړيام کار زه ماتہ بجونا تا سی بارن نہ کوی دے دللا نے مل ا کانون صرف یو الله دې متصریبه او داسریبه یو الله دې قانون بشری دی یو الله چې لې په مزو دي یا باندې امرا الله امر کړی دی داسي الله تعالی به دو بندګۍ مکه وي تعاطمک وي مشورې یو الله نه ذالک دین او قیم دا قیوت توحید دا الله مان دا الله قانون مان دا الله قانون چې لاور په دنیا کې دا مزبوط دین دا برابر دین دا صابر دین دا نیل دین او عقلی دلایل مخش ده پکاداو چه دو تا ترخوت تابیر خود دلیوه که نا خود صکره وی او طریقات دارو داده کلیچه او صلی تا تا مفتاجشی مستاخ بر بی اصر خواهی دا خالد مفتاجشوی ری چاته تا یسو پاییسیلات و سلام تا یسو پاییسیلات و سلام تا خپلا یا شایل بیسیجنی اے دوام د جيله. اما ام حدو میو د تاسو نه فیاسکیربهو خمرن آزاد بشی کړه او زیبسه با بالا فیاسکیربهو خمر خپل بازار لا رب هو ایغا خپل دیکتاتور لا خپل هغه قانون ساز لا او بو بو ور کوي شراب بو ور سرکه بو ور رب هو تول وی رب هو تول وی زکای شي رون مصر چکمو داسی مطلق الاینان حکمرانو چاغه بچت سو بلا شنو چاغه خلکو منله نو زکورت ربهو ربهو ارتزکو ویخا دیتاوی کاننساز بلا چونو چراو چیف ایک زکتیو چیف ایک زکتیو دا ربهو ربهو سپیشل چو شیرین او چیف زکتیو نو آغا زماسیبا چرکل آغا چوووی کانند آغا گف چلیگی دا قطر رب وی ربهو خمرن دا مشرکانو دا پارا چکنندون رب صوب ده څل احبارهم وربانهم ارباب من دون الله د مسلمانو لپاره رب څه ها کله چې قبر کې کې هو مسلمان من ربو کا دغه ځې چی څنګه نو چا دنیا کې قانون دبل چامن له وی هغه بڅوي څه بوي ها ها لا دري لاج ادشاه رب یو الله وی او د شاچې کمنونو په دې ځمه باندې یو الله قانون په غاړې نه غوي رب زما الله دې کنا نو یو لښ پاسه چې کمنو ما رب منلې دلته ونه مرماڅه زما رب دغه دې يثبت الله لجامونو بالقول الثابتي في الحياه الدنيا وفي الاخره دنیا کیا ما غوي چې رب زما یو الله دې په قبر کې با ميزان کدان کې به جنت ته به دغه خبره راشي وې رب به خو فلربله باور کوي کنه واعمل چې د ظالمه فیصلہ من دا پسو پسې کیږي او رحمت اللهم نه منځريږي نو فتا کول ته ير مرغان د خري بیا دغه سر مازغ کوز یالم رو فیصله به شوکار کله چې هغه ته دا خبره وره ولا هغه موږ دا خو نولی لیدل هغه وی کله دلته یم فیصله شو کنو لیدل یم فیصله شو او بجکار کار شي کیږي فیصله د بر ناراضی فیصله زما ته راپ ناراضه ستاسو درته نه نه ایزابا کوم نه چتا ژولو خدای دغدين او قال ويل للذي اشرت ازنا چې یقینو چې د اخلاصيږي وینم او دې دواړو نه اوز قرني ما يا دوا ان دربک استاد د رب مخي وګړه بیا مې استاد د ډیکټټر په مخي استاد د ایک چیف ایگزیکټیو په مخي ما يا دوا فان شاءه کداغینا ا الشيطان شيطان ذکر ربه او يادول دربختل ان څه مڼو ان احفظنا الله په کوې داوی بشری کوم ضرورت یاوی نا خورا زمیر راځي کې یوسف علیه السلام ته په یی کې یوسف علیه السلام شيطان د 15 یوم وړاندې یا یی کې د دې سړی نه یا د ولدی یوسف علیه السلام په خوا د هغه بچاکی د بچا په واکی هغه دولو دا شي ماناده ذکر ربی فلا بشاوہ ترکف سین په جیل کې صدا بزا سینین سو قالا څوکاله فجهل کیته رکړي بي ځونی دلا درونه ترلس پورې کی او امرې وداري څوکاله ته پاري شوره خلاص شو دا واخې دا کوم واخې چې درو جبرائيل به راغې زل جیل تا جبرائيل چې جیل ته راغې یوسف پیغمبر چې آشنا تطوون دا غزې لار علي زلا ها يا اخر منذرينا مالی اراکا بین الخاتین و گناگارو کلیلر آلی نو جیل خود چا زیده نو گناگارو زیده دا دلتا سنگر آلی دا خود گناگارو زیده اگر کسو گناگار ویو کنه یخو جیلتا با چو زیده کس مخلق وی جیلتا زیخات یو خو نفس کی مجرمی آ یو بانی تومت دا جرومی آ یو بانی آشی جرومی پرشلو گراغلی یو دره پرشلو گراغلی آل ب او بل سره ډېرې مجرم دي خباز مجرمو او دا سقاوچګندونو مدامو او یوسفای صاحبونه بي جرمه بي تاسو څنګه چلته لګلې او او زه نه دغه کنا د دین لپاره د دنیا لپاره چې وز یو سره بچی کنه کسانې بکلی او دغه بل یل بزی دا مې څه چل لوي چې کنه اوس تاسو 18 سم څه نه دا کو او خاري بدر نه کی او د الله رضا ته نه تلې زو د زما ملګری اذا که جل تا دست در پاها رای چیر تشیر پاها تره ایو دنومبسی پچیجن جالو ایو رکا دا خودای بندا دا اللہ دین در پاها او کربانی وار که دین در پاها نو افتخار بگی پانشمالالله پوری ملایکا چه دا وبره نسی نسی دا یسو پیزوام سنت جوانده که دا ار سری جلت دا یسو سنت ندی خدا دا نیکام خلق وارت پر جگم در دا سنت خود من دا وای جنګه نه کار ولا ته څکار نه کار ولا ته څکار خیر د ازینو دا په کې وای ازینو څه چې له په اخلاصون مشته راي ها څه چې کو چې خلاصون مشته ځان خلاص کوي کنه د دې دندګینه ځانو بسې خلاصې شو څه چې لوی دی پهونو دا روکللالي هغه نه اے دا پاک خلق و بچیا اے پاکا یک رو علیک السلام رب العالمین پتا بانی اللہ سلام وی پاس دا سلام نووی چا اے یوسفا تا زما زکر دی پریوز تاورتاوی چا اے زما زکرام دا باچا پا ماسوکا زما زما دی پا خودزات قسمی چا چو چوکا را پندر بانی دل تا الله را لګري مودرت او چې دلته ساری او ای منظور دی الله به خوشالهږي که خپه وي خوشالهږي چې خوشاله جن ما ته څه تکلیف هم نشته چې الله راځي دلته کې ها بیا زه ځان ابد الرحمان بابا یې وشروي کنن چې جهنم کې الله راځي رضاي مزوب جهنم تاسو سره خوش جهنم کې الله په ادم مسلمان باندې ناراضي کیږي خبره کوښې مسلمان څنګه یې تللیږي هم نو دیخو وقتیر که جل کی که نا او کالا ہے پا دیکی اس باندوبا جوڑای چکم دینو در رائی سر دپارا وقال ملک و باچار چکم دینو او ایلی این یا را زهینم اصابه بقالا دینو او خواگانی دی چاک چاک یا کلو او خواگانی خواری او وگی دی خوزر شنشنا و نو داغه باندې توشید او دا چې کوم دینو شنو مو سره وچخړه یا ایحال ملا وې زما ای منبرانو ای زما مشرانو افتونې ما تفتوارا دې جواب را دې زما د خو په واره کې کتا شو د تعبیر كون کې استای قالوا ابو از غاش را شاء خوب و, و, و داستا دا دا دا دا خوب چې کوم دینه دا چې د پرنګ دې پراګنده خوبونه دي ګډوډ خوب دې خوب ګډوډ دې وای چې کوم دینه چا کې وروه چقاری وکړي وقار دې چا ته وای چې چا دې شنو چې کوم دینه کوځو دې دا وسېړي خوب دې واشه مونږ پرې خوبونه خو داستا خوب بیخي ګډوډ دې وقاله الله جي نجاب مرو مووله هغه شړي چې خلاصو دې دوه امر ګرونه واډه کرا ورته یو स्वागतا او ډېر پس د رمو دا دا ولي چې څنګه ننده شو دا اے ولي ور شو آر تکلیف نه سړی اوځي کنه په د بچي خوشحالي کې تل ورسیږي صلی الله علیه و سلم ور شو یو کله چې تکلیفي کله چې دې تکلیف او چې کله ها راحت راحت یو د دوست چې تکلیفې بیا یاړو دی نه دلته دې چې کوم دی نو په خوشحالي د بچي کې غیر کړو او زه ته به ته اړتیا نو زه چې اکراده اوسې څو تمشتل کېږي په دی وو کله چې دې دې څه په یاتره نه دا پرې راځي او غنو غړې وو نو هغه غریبي بچې تا وو وو یې لاګه سړي چې خلاصوږي دوړنه یا شوتسم دباده زبتاش لغه په ځارکنه د پنجاب باندې ماولي گئی جلتا لاړه جلتا په منډ لاړه دنن لاړه سلامو کو چې دوه خسته څپر د نشرو واخ وس مله کا اجازه او توش وا الله له ملاقات ته چې کله ورشي ده یووسف ایوسف ای اے زما دوستان اے رشتہ کون کیا صدیق مانا من کړه وا چه رشتہ وایو چه رشتہ کون چه رشتہ غنومن چه اے یو صدیق افتنافی ساب بقراتنا جواب را کوم تدوق اوغان کو بارکی چا دغه دی دا سیمان چا کیدی قریا غلرا اوغانې رجا خواری واسبی سمبولاتن او وګی دی خزرشنش نو نور وچه لا یجو شج دوا واپس محل اغا و ایخا نقال و ایل تاز رونا سبر سنینا تاز بکر کروانده کوئی و کال داوان فا قل سرا یا پا لپسی یا پا دیر کرشیس سرا فما حسطم اغا چی تازو وری بل فزرو اغا بپریده فیسون بلی پا قل وگوچی ایلا قلی المغلک داغا نا چی تازو خوری سمیاتی گیا برای شیبا من باری زالکتی ننستو سبرن شدانو سبون شیدادون و کال بلازی سخت قانونه قبضه لې یا خپل خوریبات دغه قانونه غو مڅی چې تاسو کوم ساتل دي ما هغه شلره قدم ټولونه مڅیلې ګلېلی الا قليلا ما د لگ نیمه داغنه چې توس شنو نه تازه ساتل کوي تاسو کوم ساته هغه په پادشي یاد دې ته خو نه داني پریده هغه په پادشي نه بس دې تاسو ختمه با بیا وروسته سو مایاتی بیا برازی دین نرسی او کال پدی که با خلقو پریاد با اللہ قبول که کتو دعا که یا اللہ بارانو باران با خدای او که یا یوغاس او خلقو تا اینی خلقو تا بارانو شی وفیه پدی که در در والد میوود و جنه یا شرونا خلق یا شرونا او دا میوی بچگم دنسکی نچول قی او سرکا بجو بازی شراب بجو رائی یا یحتلی بونا دمال چکمجن شود براکاگی پوینشوی وقال الملک چکلہ سرے لا ڈالتا نو بچاولې ته نه دی او دا شړې دلته راولې کنه دشي قیمتي شړې تاسو ته یې سر کړې جیلتي نو باسي تاسو غو ټول چرته نه کدوانیي اته ته د خو ته بیره نشي کولای دلته کې زما په مخ کې چې کوم نه راځو دا کړه هغه شړې قیمتي شړې دلته راولې بچاولې فلم ما جوه کړل چې راغی استه ځه قالو ویلی آه، اوه او وی او با سی ما تو بنا سکڑے وا تفتیش نشتا تفتیش نشتا حضرت تپرو تپوس نہ کی نو ما پکم جنم چیتل تک جنم ز دومرا وقت یڑک تپوس ہوے پاکی ہو کے اس کا نام رحم اللہ یوسف حضرت رضی اللہ دی کو یوسف بن زوگی رحم, رحم و کی ز ما او مت ز ما دا قاش دے کڑے چھ وزا بیتپوس وزا بیتپوس ولؤ نبی سوما لبي سيوسف لا خرجتو کچته د دومره واه ما چر کړي ته جل کلا کایوسف ازم چېر کړي نو ما ببي تپوس چې ګم نو زوته لوي دا چې دې کنه دا رخصت او مت لا طالب ک ته امبرا رسول الله چې کلا کلا پدې زېول کی ته 30 جزما څخه پیله وشي د وګ کال بنولې تري د بچانو مزاج وبل شان و بیا بیا د یان دا غره بي تا پوسو زه نو د یو مات ته امزون تالي مرکاز نه وهم دیکھم زید ورد تا دنگل جدا مسلا دا جد تا دنگل نا شید دا جگنر باید آو کننو دا شیشو مسلا دا شیدنو ویلاشا سما تحقیقو که سپیو که فسالو تپوزو که ما بالو نی صدی اللہ تی اصرح اللہ تو آغا زرانو چکم جنو کتا نای دیا هنو لازونا چکم زرانو پرکڑیو زولیخان نزکر گئت زولیخان تپوزو که زليخان <تصالح> دانوي ولي چې هغه برنامنه کوي ولي بیا مسيمه کودا کوي شعبان باندې په څامن هوکړې دي کوي نو بیا ماګانو نامې کو په دې جمله کې مضمون کوي ولي د خزانه ته پوز کوي د خزانه اگر وزیرانو خزې راوغړه او داونه وس او تحقیقات وکړي د بچاتو وزیر خزانه پرې وجه باندې هغه موږ نه اخلي آیا دا نور خزې پاغو باندې گواہی کوي چې دا چې کوم جن پسپله اختراع کړی دی چې دې خزې چا پا مسکی اکرار کردیو دخزو پا مسکی زلیخا دا اکرار نو کړي چا پس سما او یوسوب بی گناہ دیو اگب اس گوائی کئی که نا چه دا یوسوب بی گناہ دی زلیخا پا خپل مکر جوڑ کردی دیو اگ گواہ نا راو گاڑی او کلاسون اخپل ہم قٹ کردیو یکنان زمار په داغوی پا مکر بانیخ خبر دیو زمار خو خبر دیو تام زان خبر کا قالوا <اوال> علما خطب قلنا خجروا مختلفي او اسنه کین اولاد زنانه ما خط بګنه جهالت دې تاسو خجو کله چې تاسو مطالبه کړو دې سوبل زم ده نفس چالوالی کړه سوجو غلولې او بس فلېره پر لاغولی دې له خن دې کنه خو تاسو خپل واسو کړو نو اغا څ کی سوا کښه غراتو کوي قلنا غخجو ټولوا الرحش لله فقیر الله را اثباته حاشه نزاهت او پاکی الله ته کوي ولی زګټه کله چې تاجوبیا کله بلڅی دالاب ځی استعمالې مالم عليمن عليمن سوینا منګه مالم نام نه پښی په باندې څه مصیبره تګلیب باندې پګونا باندې ویلې خځه د الان حسجل حق وصر اشتیاقي خبره وز با تقبل ای جرم باندې اقرار وکم اقرار جرم مسکی انا راوتهم ما دالینم طلبات نفس کړي وا و انه یکن یوسف علی السلام درشته وونه کنه یوسف پغده ای حقیقت کی زه ګنادارم زلیخا اقرار وکړه په کماخه په دقه وای اقرار دغه پر کومه لعلامه چې پوهی شي الله پوهه ان دی لمه په نومه کنه ان نه ذکرې سرا یا پوې شي زما د خیاننن له کړي د رغياب اگر د اراده کړې و هو اراده مې توا هو شوې نه دی خبره د یوسف عليه السلام ده بیر پرې د خبره کوم چې د عزیز مصر یا بچا ان له مغلمه د خیاننن له کړي په سره قول ویچاره یوسف عليه السلام و ان الله الاکن الله تعالی دې توفيق نه ورکې هغه شي مکر د پای نه نوت عزیز مصر چوگوی منو پا وقتی چوگوی لا لاجونده ده او داگه په مخشی باچات او تحقیقات شروع کرده ده چا په مخشی؟ دا عزیز مصر پا مخشی باچات شروع کرده تحقیقات و ما او بر یو نفسی او چوگوی دا کال دیرسیب علی اسلام ده او د حقیقت خبره ده ده رشتی خبر ده ده چه ده کال دوزول اخواده یوسیب علی زمزار آقلی نوی شایدار بار ترست برا جی و ما او بردی وزول اخواده شوئی پاک کولی اقبل نفس انا نفسا یکنن نفسی دیا من کون کی بدو باندی اللہ مگر ما پاگر صورت کیج رحم ربی زما رحم موکی اللہ رحم موکی در اللہ پر رحم بخلاشی بدونا یا اللہ رحم نیکرد خلاشی در نشتا انا ربی غفور و رحم رب زما بخون کی می او دیزی که دو قول دی که نا ماویلی دو قول دی یو قول داری چی د زلیخا قول دی زلیخا قول چشی نو بیادا مغربی کش دا مسلمان شوی دا علا خبر چی که روس چو دا مسلمانه که دا خبر که وما او بریو نفسی وما او بریو نفسی زرزار نشن پا قول دی جلالی ام فنسو قول دی او تلاز جلالی نو مداریک وزار طول دیس بس شاہ جی توید سنت کے سنت اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن تلازان اس دی مینچوک جنگیرہ روڈ سوالی پروپیلٹر انوار شیر توحیدی نمبر زیرو